Десь у вольєрах, крізь шум піднесеної хуртовини, почувся відчайдушний гавкіт їздових собак. Здавалося, що ті сірі пухнасті хаски щось підозрювали. Вольф і Шапіро і ще якийсь час просто сиділи мовчки». Наступного ранку, близько восьмої, усі зібралися на задньому дворі станції. Як з'ясувалося, над кучугурами височив невеликий дерев'яний тотем, що зображав якихось істоти з крилами, втім явно не птахів. Шапіро роздивлявся цього бована із цікавістю. Абадон хотів би сьогодні з нами пограти, діловито повідомив усім Фостер і почав жбурляти сніжки у небо. Всі інші стали робити те саме. На подив шапіро, десь за хмар посипалися сніжки у відповідь. Вони влучно летіли до ніг полярників. Члени експедиції, дорослі, бородаті чоловіки у кожухах раділи, як діти, яким принесли морозиво. Сніжки летіли, наче із звідки. Один із них навіть влучив у напис на стіні «Конкордія», наче так було потрібно. «Гей, Абадон!» – крикнув із усмішкою Фостер і здійняв руки. «Пошли нам дощ!» «Ми усі тебе просимо! Будь ласка!» За декілька хвилин над полярною станцією і тільки над нею почали бризкати поодинокі краплини одна по одній. І ще замить ринув холодний дощ. «Ну що, побачив, докторе? Заради нас він готовий зробити усе, що завгодно!» Звернувся Вотсон радісно до Шапіро. Той намагався вдавати, що він задоволений, але усмішка видавалася якоюсь натягнутою. Вони з Вольфом мовчки перекинулися поглядами. Незважаючи на дощ, усі члени експедиції взялися за руки і почали водити хоровод навколо дерев'яного тотему. Спершу вони рухалися в один бік, потім у інший. Раптом біля імпровізованого капища спалахнув вогонь. Однак це нікого не здивувало. Втім, нікого, крім Шапіро. Він мимоволі здригнувся. На щастя, Фостер цього не помітив. Час пролетів швидко. Настала ніч. Десь далеко, ніби по-вовчому завивали крижані вітри, проте біля станції було напрочуд тихо. Шапіро і Вольф дісталися до снігоходів. Техніка виглядала так, ніби її ніколи не використовували. Шапіро зарядив гвинтівку і поклав провізію у снігоход, акуратно накриваючи усе це брезентом. Зовсім несподівано, за декілька кроків від себе, він побачив їздових собак. Це було дивно, адже Шапіро точно знав, вольєри замикали. Але все ж таки, собаки були тут, їх було трохи менше дюжини. Кожен із них шкіри зуби і був готовий накинутися будь-якої миті. На якусь мить... Шапіро завмер, не відводячи від них очей. «Сідай швидше! Я їх відволічу!» – кинув йому Вольф, заряджаючи другу квинтівку. «А ти? Я, мабуть, залишусь тут. Я... Я не можу!» «Вольф, чорт забирай! Я не витримую такої подорожі!» «Не дурій, поїдемо разом! Я уже знеструмив решту снігоходів! Вони нас не наздоженуть!» "До біса, уже пізно", відповів Вольф і вистрілив у першого пса, який наблизився до них. Той впав. Шапіро сів на снігохід і різко ризкорванув вперед. Собаки злісно кинулися слідом. Вольф відкрив стрілянину. Впав черговий собака. Він стріляв у кожного і вже збився із рахунку. Тварини ж Продовжували атакувати і кидатися на Вольфа із якоюсь дикою люттю. Тільки зараз Шапіро пригадав про гуму. Вони зовсім про неї забули. Це виглядало настільки безглуздо, настільки необачно. Снігохід проїхав кілька миль по снігу, як раптом відбулося зіткнення із чимось невидимим, і усе перевернулося. Шапіро впав у глибоку кучу гуру і втратив свідомість. Це було схоже на лобове зіткнення, немов якийсь незримий купол накрив цю місину. На станції вдалені спалахнули вогні. Люди висипали зі своїх будинків. Десь почулися відчайдушні волання Вольфа. Декілька полярників потягли тіло Шапіро назад до будинку. Перекинутий снігохід охопили несподівано язики полум'я, а зірки тихо і безтурботно дивилися зверху і лише вітер замітав сліди людей, які йшли у темряву. Наступного ранку у чистому блакитному небі забованів гелікоптер. Здавалося, його шум порушував спокій кожного пагорба у цій нескінченній сніговій пустелі. У ньому перебував спеціальний екіпаж із дослідників та військових, озброєних гвинтівками. Все це було несподіванкою для Фостера. «Абадон цього не допустить», – сказав він, виходячи із дому. На його обличчі був повний спокій. Спокій який буває у людей після ситного смачного обіду. Гелікоптер наближався. Стовпи білого диму злітали із дахів будинків станції. Собаки постійно гавкотіли, дивлячись на людей у гелікоптері. Полярники вибралися із дому. На їх обличчях був спокій і швидше, швидше цікавість. І ось якоїсь миті гвинт летючої машини просто спинився, ніби хтось поставив його на паузу. Гелікоптер каменем полетів униз. За одну-дві хвилини залізне громаддя вибухнуло на у полярників, залишивши за собою невеличкий вогняний гриб. Радісний крик прокотився серед спостерігачів. Собаки у вольєрах затихли. Очі Шапіро розплющились, і він зрозумів, що замкнений у воській дерев'яній кімнаті із невеликим вікном. Вірні віконцем, на якому були грати. Перед ним біля ліжка сидів Уотсон у великих чоботях та комбінезоні. «Докторе!» «Ми ж попереджали тебе, аби ти не робив дурниць. Хех, невже ти думав, що зможеш спокійно звідси піти? Тобі пощастило, що Абадон виявив милосердя». Що трапилося із Вольфом? Вотсон задумливо глянув у стелю. «Його загризли собаки. Ми цього не хотіли, але так вирішив Абадон. Сумно, звісно». Вольф був нашим другом, хоч і б пішов проти всіх. Вас знайдуть і усіх відправлять до психлікарні, гаркнув Шапіро, хоча й розумів, що ці слова безглузді. Чув звук гелікоптера, Вотсон вказав пальцем у біле вікно. Сьогодні його прислали по тебе. Абадон знав про їх наміри і не допустив посадки біля нашої станції. «Хто до нас із мечем прийде, той від меча і загине!» І він посміхнувся. «Чорт забирай, Вотсона! Ти ж досвідчений геолог! Як ти можеш версти такі нісенітниці?» – огризнувся Шапіро. «Я не знаю, що тобі сказати. Твій вірломний вчинок цієї ночі добряче нас усіх розлютив. Я радий, що тебе залишили живим. «Ти... ти божевільний!» – видихнув Шапіро. Уотсон розреготався. Цілий день доктор провів у закритій кімнаті. Він перебував під арештом. Після обіду до нього заходив Фостер і повідомив, що за вчорашню зухвалість він повинен зробити щось на зразок ритуалу спокути, інакше гнів їх батька впаде на всю групу полярників, чого вони допустити не могли. На запитання давнього друга, яким чином, Фостер відповів, що вони проведуть спеціальну процедуру випалювання емблеми на шкірі та спалення усіх старих речей Шапіро. Це буде символічним зреченням від колишнього життя. Наприкінці ритуалу дух Абадона має зійти у голову винуватця, після чого він, Шапіро, повинен змінитися із середини. Це і буде перетворенням. Після цього... Він зможе стати повноцінним членом їх братства. Зрозуміло ж, усе це не входило в плани професора. Там у підвалі, де він лежав із Вольфом, і досі лежав саморобний захисний костюм. Малесенька, але все ж таки надія вибратися звідси. Якщо він не скористається цим шансом, то залишиться тут назавжди і, що значно гірше, перетвориться на одних із цих монстрів. Увечері Карпман зайшов у кімнату Шапіро, аби принести вечерю, та був раптом атакований пляшкою по голові. У нього на плечах була гвинтівка, яка негайно опинилася у Шапіро в руках. Доктор вискочив із кімнати і обережно, майже навшпиньки, рушив до підвалу. На щастя, двері були відкриті, хоча Вольф зазвичай любив їх зачиняти. У коридорі не було нікого, і це теж було гарною новиною. Шапіро спустився у підвал. Руки намацали той костюм у ящику, але очі випадково побачили каністри із бензином у дальньому темному кутку. «Зрештою, чому б і ні?» – подумав Шапіро і енергійно підволік їх до середини кімнати. Нарешті маска, імпровізований шолом, рукавички та захисний костюм було вдягнено. У всьому цьому було страшенно незручно, але діватися було нікуди. Гвинтівку він начепив на плече, у руках були каністри. Почуваючи себе немов іншопланетний прибулець, Шапіро вибрався у коридор і завмер. Повз проходив чимось заклопотаний Вотсон. Але той, наподив Шапіро, ніби не помітив його, чи зробив вигляд, що не помітив. Шапіро, який затамував подих, полегшено видихнув. Приємна думка уже майнула в голові. Костюм працює, отже, вийде непросто піти. Можна буде ще й голосно грюкнути дверима. У цьому він майстер. Саме час їм помститися за Вольфа, за Гопкінса, за той гелікоптер та усе інше. «Ну що ж, тримайся, Фостере, ти завжди був норовливим, а сьогодні тобі буде дуже гаряче», – майнула іще одна підбадьорлива думка. Шапіро почав розливати бензин на усі дерев'яні стіни боксів. Він ніби паливав улюблений лужок у спекотну серпневу погоду. Він помітив, що собаки були зачинені у вольєрі. До речі, цього разу жодна сука не загавкала і не завила. Втім, це було йому на руку. Коли із боксами було покінчено, він вибрався на двір, і залишки бензину вилив на стіни будиночків разом із вольєром. Там було навалено багато сухого сіна. Ну що ж, справа була зроблена. Запалена запальничка полетіла на мокру від бензину стіну. Все спалахнуло немов за помахом чарівної палички. Язики полум'я охопили силуети усіх будівель. Шапіро уже збирався йти, коли перед ним, немов привид, виросла постать плечистого Фостера. Він стояв без взуття. Його очі були немов із каменю. Було у них щось відсторонене і водночас зловісне. Можливо, гіпноз Бугая і подіяв би, але Шапіро зняв гвинтівку і вистрілив у нього. Далі ще раз і ще. Тіло гіганта важко впало на сніг. Легкий дим здійнявся над його ранами. Фостер був мертвий. Почувся шум та біганина у кімнатах, але вогонь був уже скрізь. «Ось вам, тварюки!» – вигукнув Шапіро, і його очі підступно зблиснули. З приміщень ватагою вискакували палаючі люди із огидними застиглими гримасами ротів. Здавалося, у чюмить із їх облич сповзало все людське і звичне та пізнаване. Карпман, Вахштайн, Вотсон, Міліган усі вони виглядали, немов одержимі демонами. Усі вони вискакували, штовхаючи один одного. Шапіро стріляв у кожного із них, і кожен падав у кучугури. Патронів було не так багато. Шапіро не мав права на помилку. Він намагався цілитися акуратно, наскільки це було можливим. Монстри падали один на одного і більше не підводилися. Небо над ним раптом осяяло потужне полярне сяйво бірюзового кольору. Нічого доброго це не відчувало. Відчувався запах озону. Світіння динамічно пульсувало і немовлизало небо. «Тварюка десь поряд», – подумав Шапіро. У цей час... Полум'я тільки розросталося. Чорний дим тягнувся вгору до мерехтливих зірок. Фари снігоходів із-під навісів раптом спалахнули, їх промені вихопали шапіро із мороку. Однак жоден із снігоходів навіть не смикнувся із місця, оскільки всі запалювальні свічки були витягнуті та весь бензин злито. На задньому дворі почулося гучне гарчання дизельного генератора. Він трясся і плювався маленькими іскрами, але доктору не міг зробити нічого. Отож, зловтішно всміхнувся Шапіру, незабаром язики полум'я дістануться і до хліва, у якому стояла ця машинерія. Втім, радіти було рано. Мерці, які лежали на снігу, почали ворушитися. Майже всі водночас. Повільно підводився Фостер. У його очах зблиснули електричні розряди. Щось схоже було помічено і в інших. Шапіро буквально затіпенів від жаху. Він готовий був присягтися, що такого не буває. Люди, які отримали кулі із гвинтівки майже впритул, притул, не воскресають, не повстають із мертвих. Але саме це відбувалося перед його очима. Трупи ворушилися, смикалися, перекочувалися снігом, намагаючись незграбно підвестися. Набої у рушниці закінчилися. Шапіро гарячково шукав вихід із ситуації. І несподівано його осяяло. Резонанс. Ну, звичайно ж, потрібно витягти ту штуку на сніг і створити резонанс. Шанси були невеликі, але він просто зобов'язаний був спробувати. Погріб знаходився за декілька кроків. Шапіро, пожбуривши гвинтівку на сніг, помчав до нього. Тим часом із сяйва у небі почала виділятися дошкульно-зелена хмара, у якій поступово виявлялися, точніше, вимальовувалися, фосфористуючи риси облич Уотсона, Вахштайна і навіть Фостера. Усі вони посміхалися, змінювалися, гнівалися, злилися, і усе це зливалося у щось аморфне. Шапіро пірнув у підвал і з величезними зусиллями почав витягати до виходу важку машинерію – винахід доктора Вольфа. Він являв собою коробку із безлічю перемикачів. У рукавичках та костюмі це виявилося справою непростою, втім Шапіро вдалося. Нарешті те громаддя опинилося на снігу. Шапіро майже падав з ніг від утоми. Він дихав глибоко, немов з останніх сил. Всередині цього ящика було найцінніше – підсилювач сигналу. Якщо пощастить, ці транзистори поставлять у цій історію жирну крапку. Шапіро глянув вгору і побачив, як хмара почала видавати яскраві спалахи, сплеск згасання, сплеск згасання. Вони рясно розсипалися у різні боки, ніби чудовисько демонструвало свою знервованість, а ще доктор подумав, що воно якимось чином відчуло людську присутність, незважаючи на костюм. Вольф попереджав, гума створює лише перешкоди, але це не панацея. Не можна було витрачати намерно час. Шапіро увімкнув установку. Яскраві лампочки спалахували одна по одній. Три, два, один. Пальці натиснули на тумблері. Динаміки виплюнули неприємний високий тривалий писк. Шапіро відразу ж схопився за голову, точніше за шолом. Проте на хмару це не мало жодного ефекту. Доктору навіть здалося, що це скупчення яскравих фарб стало дещо більшим, дещо ширшим, дещо потужнішим. Але потім виникло таке враження, що воно почало лютувати. Трупи знову здригнулися, вони ніби були частиною одного ланцюга, але жоден більше не підіймався. Ручка налаштування крутилася далі. Треба було знайти саме ту заповітну частоту, на якій пульсувала ця тварюка. Резонанс повинен її дестабілізувати, вивести із ладу, а якщо пощастить і зірки зійдуться, то навіть і вбити. Так, ця думка була найсолодшою, майже омріяною. Навіть якщо нічого не вийде, він зробив усе, що міг. У цей момент спалахи почали з'являтися буквально за два кроки. Запах озону посилився. Протяжний писк почав змінюватися, і хмара у небі раптом набула якоїсь картатої текстури – Кожна її частина здригалася і ніби підстрибувала. Усе побачене було добрим знаком, отже відповідна частота десь близько. Пальці обережно крутнули ручку, і хмара знову змінила форму. Цього разу вона виглядала, як серія морських хвиль у небі. Лежачі тіла знову смикнулися. «Вона майже на гачку!» Подумав Шапіро і диявольський посміхнувся. Він зробив енергійний порух пальцями і цього разу потрапив у яблочко, тому що із хмари пролунав дикий тваринний рев. Контури у небі здригнулися, скривилися і розпочали свою деформацію. Це воно! «Це вона, чорт, забирай!» – радісно скрикнув Шапіро, немов мандрівник, який відшукав у пустелі воду. На його обличчі навіть з'явилася усмішка. Широка, холодна та задоволена. Залишалося тільки зафіксувати частоту у потрібному діапазоні та посилити сигнал. Найголовніше – посилити сигнал, що й було зроблено. Потужний писк заполонив собою усе навколо, йому відгукнулося ревіння. Трупи дослідників на снігу увійшли в стан постійного тремтіння, ніби були прив'язані до електричних стільців. Те, що у цей момент почало відбуватися у небі, було схоже на передсмертний стан якоїсь масивної тварини. Якась карикатурна подоба фосфоресцентної каракатиці із мацаками почала звиватися там. Світлоносне тіло тварюки то з'являлося, то зникало. Протяжний писк робив свою справу. Він, немов вгризався і розрізав сяючу тонку плоть істоти. І ще трохи, і серце шапіро могло вискочити із грудей, те страшне ревіння, яке линуло зверху, буквально зводило із розуму. Та ось нарешті контури монстра змішалися у палітру яскравих фарб, і усе розсипалося дрібним дощем світла. Ревіння стихло, все зникло. Обгорілі трупи припинили сіпатися і взагалі ворушитися. Вони тепер нагадували чорне каміння. Підозріле яскраве світло у небі більше не з'являлося. Темрява знову панувала над горизонтом. Шапіро вимкнув установку, яка вже почала диміти, і знесилено впав на сніг. Тільки зараз він із полегшенням видихнув, поступово отямившись. Перед ним догорала полярна база «Конкордія». «Головне, справу зроблено», – подумав він із полегшенням. Тільки зараз прийшло усвідомлення, що він дещо оглох. Голова розколювалася, як волоський горіх. Відчувався різкий біль у скроня. Він зняв шолом. І звух текла кров. Та це було не найстрашніше. Все ж можна пережити. Запах озону майже не відчувався. Навколо був тільки сморід від горілої деревини і паленого м'яса. І ще якийсь час Шапіро лежав на снігу і дивився, як розвалюється станція. Клуби сірого диму усе ще здіймалися до неба. Відчуття шуму та потріскування вогню поступово повернулися. «Ех, Вольф, якби ж він тільки міг побачити, що його блискучий винахід спрацював», – подумав Шапіро. І він... Чорт забирай таки, спрацював. Десь на обрії вишикувалися в ряд великі тюлені крабоїди. Вони майже не рухалися і спостерігали, наче зловісні кам'яні статуї. Їх поведінка виглядала доволі дивною. Шапір розхопився на ноги. Тільки одна думка напрошувалась і волала. «Так». Та сама. Він зрозумів усе одразу. Шолом довелося вдягнути знову. Рано ще прощатися із костюмом. Тварюка повернеться, подумав він із тривогою у серці. У цій гумі він покине Конкордію і піде далі. Так, без нього ходу це майже самогубство. Так, шансів дуже мало, але... Він спробує дійти до іншої станції. Він повинен повідомити про все канадців. Нарешті Шапіро рушив у дорогу. Його кроки були важкими і неквапливими. Сил було не так уже і багато. Антарктичний табір віддалявся від нього, перетворюючись на маленьку світлу цятку. Тюлені теж залишилися десь позаду. Жоден із них не поповз за ним вслід. І це була бодай маленька та втіха. Доктор продовжував іти важко і через силу. Він уже давно пройшов покинутий снігохід, минув обгорілий, почорнілий гелікоптер із трупами. Жодного куполу і ніякої стіни перед собою він не відчув. Він просто йшов вперед. Сніг хрумтів під ногами. На нічному небі давно висипалися миготливі зірки. Сильного вітру, як у попередні дні, не було. І Шапіро йшов. Він йшов майже добу. Йшов з останніх сил. Інколи він спинявся, падав на сніг, але потім знаходив у собі сили, здіймався і знову йшов Якоїсь миті, діставшись гірських хребтів, він вирішив усе ж таки зняти захисний костюм Можливо, ця зона залишилася позаду, він пройшов дуже багато Маска та захисний шолом опинилися у його руках і нічого не сталося. Над головою безмежне блакитне небо. Під ногами білий океан снігу. Навколо жодної душі. Він вдихнув повітря на повні груди і посміхнувся. Десь всередині забованіла надія. «Антарктика була напрочуд гарним місцем», – подумав він. Якби не вся ця історія, можливо, варто було б трохи затриматись тут і продовжити роботу. Такі пейзажі завжди змушували битися серце дещо частіше. Шкода, що його лара ніколи тут не була. Шапіро окинув поглядом снігові дюни і рушив далі. І з кожним кроком йти ставало дедалі важче і важче. До наступного вечора він, ледве живий, дістався, точніше, доплантався до табору канадських полярників. Він був дуже здивований, що так швидко зміг здолати цю снігову прірву – це море крижаних пагорбів. За милю від нього розкинувся ланцюжок маленьких червоних будівель. Ноги відмовлялися слухатися, білий пил вкривав майже усе обличчя. Щойно дійшовши, він знесилено впав на сніг. Два високі громили, борт та рідлі, з'явилися немов спорожнечі. Вони підхопили його попід руки і потягли до помешкання. «Слава Богу, я дістався!» – ледь зміг прохрепіти шапіро. «Все гаразд!» – відповів голос. То був голос Рідлі. «Я... я дуже хочу пити і їсти!» «Не хвилюйся! Зараз ми відігріємо тебе та нагодуємо!» Голос звернувся до Бора. «Нам потрібна риба!» «Добре, гаразд!» Другий кудись пішов. «Господи, я такий радий, що зміг дістатися до вас!» Шапіро спробував посміхнутися. За кілька хвилин почулося, як по даху щось б'є. Звук був знайомий до болю. До огиди знайомий Можливо, це був просто збіг, але ні Він чув, як падала жива риба Доктор рептом все зрозумів Його обличчя перекосилося від жаху Тіло неприємно здригнулося Ксафан не залишить нас голодними «Він дбає про нас!» Прошепотів йому Рідлі, і його зловісна посмішка розтяглася до бух. В очах у полярника з'явився дивний блиск. Шапіро здригнувся і тривожно ковтнув слину. Сергій Клемін Резонанс Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це моторошне оповідання у стилі сайфай-горору. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші.